Хочу вам дещо показати. Галя обережно розгорнула яблуко, поставила в центрі стола одну половинку. Дивіться. Бачите? Ось тут. Трохи праворуч. Під таким кутом, щоб світло звідси падало. Куди дивитися? Ну ви що? Першою озвалася Луїза. На обличчя ніби схоже. Обличчя і є підтримала Магда. Ці опукрості, тож ніс, брови, губи... Галя чекала, що дівчат візьме шок. А вони тільки визнали, що раніше не помічали тих нерівностей на внутрішній поверхні. При певному освітленні рельєф у середині яблука перетворювався на лице. Саме на лице людини і ця людина... Стогнала, кричала або відчайдушно намагалася щось сказати. Схожий портрет її на плечі скульптури Ірина наморщила чоловік. Як її алегорія мужності, вона вже знала про Пінзеля та його роботи не менше загалі. «Мистецтвознавці вважають, що це автопортрет пінзеля», пояснила дівчатам Галя. «А на деяких моїх моделях у новій колекції будуть принти з цим портретом», з докинула Ірина. «Але про це попереджаю. Не варто нікому розповідати». Дівчата забули про яблуко, Ірина наче довго стримувала себе і от нарешті дала волю язику. Її голос задзвенів чужими напруженими нотами. Чого ти, не зрозуміла Магда, якщо я вас, усіх разом, чи кожну окрему, прошу. Ірина чітко вимовляла слова, роблячи між ними помітні паузи прошу про щось не розповідати то я сподіваюся на ваше мовчання на те що так воно і буде Подруги спробували всміхнутися ой ой скільки пафосу навколо чергової таємниці звісно мовчатимо як рибки кажи галя підняла долоню обіцяю Луїза кивнула головою. Магда, чи то вдавано, чи то здивовано розвела руками. Та не тягни вже, кажи звісно, нікому нічого не розповімо. Але Ірина не мала наміру підтримувати жартівливий тон. Настрій, що його вона так старанно тамувала, в вирвався на волю. Тепер його вже не було важко приховувати. Вираз її обличчя був такий, що стало зрозуміло їй не до жартів. Подруги притонили дзеленчати ложками в горнятках із кавою та широділи серветками. — Що сталося? Нікому ми про ті принти не розкажемо. Чого ти так почала хвилюватися? — Які до дітька принти? Ірина стягла з колін яскраву серветку і ляснула нею по столу. «Через ваші довгі язики до мене тепер не приїде!» Вона зупинилася на мить і закінчила. «Вів'єн Вествуд! Доведеться обходитися на показі без неї, зрозуміло!» Ніхто нічого не зрозумів. «Як не приїде?» «А ми тут до чого?» «Ваші довгі язики!» На них почали озиратися ті, хто сидів за сусідніми столиками. Подруги стишилися, сунули голови до центру стола і зажадали від Ірини, чиє обличчя пішло червоними плямами, пояснень. З'ясувалося, що сталася катастрофа. Котрась із трьох, Галя, Луїза або Магда, розповіла, бовкнула, розпатякала одне слово зрадила. І тепер те, що було під категоричною забороною, інформація про приїзд Вів'єн Вестуддо до Львова вже не таємниця. А саме на цій жорстокій умові, власне, наполягала британська дизайнерка. Ніякої попередньої інформації, аж поки з'явиться остаточне підтвердження. Ірина цілком зрозуміло не стрималася, розповіла, але зі своїм найближчим подругам а просила тиждень тому на кухні дівчата благаю нікому а що вийшло дівчата не зводили з неї очей ну що вийшло приходить вона на прямий ефір а дівчина телевізійниця яка їй надзвонювала випалює перед камерою з абсолютно достовірних джерел нам стало відомо що до Львова приїзди зірка світового дизайнерського мистецтва Вів'єн Вестфорд. Вона вийде на подіум, як звичайна модель, щоб підтримати свою українську подругу. Вітаємо. Ірині мало не відібрало мову. Ледве виплуталася, сказала, мовляв про це ще рано говорити, і яка там подруга щось намолола, виправдовуючись із дурнуватим виглядом. А далі? Який жах? Новина розлетілася інтернетом. До нас їде незрівнянна Вествуд. Скажіть ще, що ви вчора інтернету не бачили, не читали нічого. В Україну до своєї подруги їде сама Вествуд. Кожен прибрехав, що зміг. Один сайт навіть написав, що це буде спільна колекція, яку незабаром покажуть у Європі. Ви що, не чули, не бачили? А ти думаєш, світ лише навколо тебе крутиться. Уяви, не бачили. Ну, яке це має значення? Тепер уже ніякого, махнула Ірина рукою. Збіг чи не збіг, але з офісу безлуд надійшло вибачення. Доведеться відкласти візит до іншого разу. Вів'єн не зможе приїхати з поважних причин. З яких саме не уточнено, лише натякнули на стан здоров'я. Хіба можуть такі збіги бути випадковими? «Що ж ти одразу нам не задзвонила?» Галя утямилася першою.